Kapitel 6 Entschuldigung, sagt Eva. Sie kommt am nächsten Morgen eine halbe Stunde zu spät zum Training. Aber mir geht es heute gar nicht gut. Ja, das sieht man, Mädel. War etwas mit ihrem Essen gestern Abend nicht in Ordnung? fragt Frau Neuröhrer besorgt. Ich weiß nicht. Eva zuckt mit den Schultern. Im Augenwinkel sieht sie noch, wie Regina ein kleines, böses Grinsen im Gesicht hat. »Wird's denn trotzdem gehen?« will Inge Neurohrer wissen. »Ja, irgendwie schon.« Eva nickt. »So, meine Damen,« ruft die Lehrerin die Mädchen zur Ordnung. »Morgen wird es ernst, denn da kommen die Herren vom Film. Der Regisseur und sein Kameramann und suchen aus.« Sofort konzentrieren sich die Tänzerinnen nur noch auf ihr Training.